7. După ce a sfârșit de toate aceste cuvântări înaintea unorodului care îl asculta, Isus a intrat în Capernaum. Un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult și care era bolnav pe moarte. Fiindcă auzise vorbindu-se despre Iisus, sutașul a trimis la el pe niște bătrâni a iudeilor ca să îl roage să vină să vindece pe robul lui. Aceștia au venit la Isus, l-au rugat cu tot din și au zis, «Face să-i faci acest bine! Cât și iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga!» Isus a plecat cu ei, dar nu era departe de casă când sutașul a trimis la el pe niște prieteni să-i spună, «Doamne, nu te mai osteni atâta pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu!» De aceea nici nu m-am socotit venic să vin eu însumlatine, ci zi-o vorbă și robul meu va fi tămăduit, căci eu care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine o staș și zic unuia dute și se duce, altuia vino și vine, și robul meu făcut are lucru și îl face. Când a auzit Isus aceste vorbe, s-a minunat de staș. Fantos veni rodul care mergea după el și a zis Vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare. Suntsa s-a casa trimeşi au găsit sănătos pe răul care fusese bolnav. În ziua următoare Isus se ducea într o cetate numită Nain, împreună cu el mergeau o cinci lui și n rod mult.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 Mortul a așezut în capul oaselor și a început să vorbească. Isus l-a dat înapoi maicii lui. Toți au fost cu prinși de frică, slăveau pe Dumnezeu și ziceau, un mare proroc s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Vestea aceasta despre Iisus a răspândit în toată iudeia și prin toate împrejurimile.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 Chiar în clipa aceea, Iisus a vindecat pe mulți de boale și de chinuieri, de duhurele și multor orbi le-a dăruit vederea. Și drept răspuns le-a zis, duceți-vă de spuneți lui Ioan ce ați văzut și ce a auzit. Orbi văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzi aud, murți în viază și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ferice de acela, pentru care nu voi fi un prilej de poticnire. După ce au plecat rimeșii lui Ioan, Iisus a început să spună noroadelor despre Ioan. Ce ați ieșit să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt? Atunci ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi și cei ce trăiesc în desfătări sunt în casele împăraților.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 s- a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Și iată că o femeie băgătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir mirositor. Și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul de pe capul ei. Le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise și a zis, Omul acesta, dacă ar fi un prorocar ar și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Iisus a luat cuvântul și i-a zis, Simone, am să-ți spun ceva. Spune învățătorului, i-a răspuns el. Un cămătar avea doi datornici, unul îi era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50. Fiindcă n cu ce plăti, i-a pe amândoi. Spune-mi, dar, care din ei îl va iubi mai mult? Simon a răspuns, s că aceluia căruia i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis, drept ai judecat. Apoi s-a întors spre femeie și i-a zis lui Simon, Vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spolat picioarele. Dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-aștească părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi-l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea spun, păcatele ei care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult. Dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeii, iertate îți sunt păcatele. Cei ce ședeau cu el la masă au început să zică întâi ei, cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Dar Iisus a zis femeii, credința ta te-a mântuit, du în pace.